Із жертки звисали речі домашнього одягу. Кілька сорочок та штанів, жупан і кунтуш, довгопола кирея. Над віконцем до дерев'яних поколів були прив'язані пучки безсмертника, материнки, чебрецю. В кутку біля дверей біліла новенька діжка з медом. Богдан Уніс на одній тарелі кілька золотистих щільників з омшаника, на другій десятків два червонобоких яблук. Поставив тарелі на столі, а тоді звернувся до Федора Вишняка і Кіндрата Бурляя, котрі сиділи біля вікна і дивились на двір. «Сідайте, друзі, до столу, скоштуємо метку та й про справи погомонимо». Знявши жупани. І поклавши їх на скриню, гості розташувались один проти одного на лавах. Хмельницький дістав із судника куманець михайлики, примостився біля них. Вишняк закинув за вухо довго оселедця, розгладив прокурені вуса і по змовницькому підморгнув бурляєві. Чим хата багата, тим і рада? Бурляй не підхопив його жарту. На жаль, пане брате, не кожна хата таким метком багата. То так, озвався Богдан, не тільки меду багатьом хатам бракує, а й шматка хліба. Діти молока не бачать. А Барабаш блиснув голубими очима бурляй, на всіх перекрестях кричить, що наша пустиня стала квітучим краєм а люди щасливими і ситими, і все завдяки польській шляхті. Таке-то не один барабаш, не хмуриться Богдан. Перевертнів у нас, на жаль, немало, але Бог з ними. Настане час, утримуєм носа, а поки що погомонімо про інше. Він наповнив Михайлики медом, підніс свій угору. Вип'ємо, товариство, без горілки, як кажуть старі люди, нема говірки. Вони дружно випили, взяли по яблуку, почали закушувати. Запросив я вас, браття, в надто пильній справі. Хмельницький намить умовк, потім поклавши свої руки на руки вишняка і бурляє, глянув по черзі на обох. — Чи можу я, пани товариші, нині вам довіряти так, як довіряв перше, так, скажімо, як у минулі роки? — Неуже, пане, брате, ми щось зробили негоже, щоб можна було в нас засумніватися? З образою у голосі запитав Бурляй. — Ні, товариство, але на віку всяке трапляється. До короля нас, пам'ятаєте, їздило четверо. Коли повертались додому, усі раділи, тішились, щасні думки снували у своїх головах. Маючи королівські папери, збирались не тільки скликати військо для походу на Крим, а й домогтися розширення наших прав добитися по легкості для рідного краю. А що вийшло через рік? Барабаш заховав королівські листи нікому про них ні слова, ні півслова. Коли ж я нагадав йому, що час уже угоду з королем виконувати, він тільки плечима знизав. Навіть більше, на моє зауваження, що ми не маємо права ухилятись від домовленості з королем, буркнув. До Бога високо, до короля далеко, а нам куми жити треба. От я й потерпаю, щоб він по сполозі ляшем та пештою не віддав тих паперів Конецпольському чи Потоцькому. Чув я й таке, що недавно барабаш був у Потоцького. Ой, недодобраці відвідани! Тим паче, що за тиждень маємо сукупно з Конецпольським вирушати на татарські улуси. Кращої нагоди може і не бути. Щоб «Прочитати папери козацтво, так?» – догадався Вишняк. «Саме так», – потвердив Хмельницький, – «і не тільки прочитати, а й виступити проти неприятелів наших», – завершив його думку Бурляй. На якусь мить залягла тиша. По паузі Богдан провадив далі. «У польського війська, а то є дві з тисячі чоловік, Набране з безхатників голоти нашої. Їм тільки ківни бий мостивих панів, так вони всі як один до зброї візьмуться. А реєстровики, побачивши, що в паперах пусті слова, теж не завагаються вдарити своєму недругові у спину. Шемберка рознесуть на шматки. Зрештою від панів залишиться тільки шмаття, Збуджено вигукнув Бурляй. «Достеменно так. Мокре місце. Потім ми захоплюємо армату, клейноди війська Запорозького, добиваємо польські загони конець польського, шлемо посланця до татар. А вони цього чекають», – нагадав Вишняк. «Відряджаємо вісників до своїх однодумців і, і підіймаємо всю Україну». Звівся за столу розчервонілий бурляй. Істина так. Очі Хмельницького іскрили за взяттям. Всю Україну, все поспільство. Але ж для цього нам треба королівські листи. Жалим у голосі промовив Вишняк. Тут тобі, Богдане, не обійтись без барабаша. Мусиш запросити його до себе? Навіщо? — здивувався Хмельницький. — Він паперів однаково не привезе. — Хто зна, — наполягав Вишняк, — а якщо й не привезе, спробуємо їх у нього видурити. — Яким чином? — зацікаювся Богдан. — Барабаш птах стріляний. Щоб з ним домовитись, треба не один горщик каші з'їсти.